Una altra de les converses que tenim amb el nostre matinal, unes converses que tenim amb gent que ens acompanya des de casa nostra per informar-nos de les entitats, de les associacions, dels clubs o senzillament de la societat en la qual vivim. I avui és el torn d'en Josep Massa, que tenim a l'altre costat de la videocàmera. En Josep parlarem una estona del club atlètic i del món de l'atletisme, com ha afectat a tota aquesta pandèmia, aquest confinament, amb aquest món atlètic. Josep Massa, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Gràcies, en Josep, per tornar a estar amb nosaltres una vegada més. Parlem de, de l'al·latisme. Si hi ha un esport en el qual doncs, també l'ha afectat bàsicament, sobretot suposo com els corredors, no ho sé, és, és, uh, aquesta pandèmia és l'al·latisme. Explica'm una mica com ho heu hagut de fer des del Club Atlètic per mantenir el contacte, els entrenaments tot amb, amb tots els uh, vostres esportistes. Bé, ha sigut una mica difícil i clar, els esportistes més petits de l'escola de i així pràcticament doncs, han, han paralitzat la seva activitat. Se'ls ha passat informacions de coses que es poden fer, però tampoc s'ha fet un seguiment massa, massa acurat. I els esportistes grans, doncs, bueno, és qüestió d'anar trobant dels diversos... Eh, per YouTube hi ha, hi ha, hi ha alguns dels entre... millors entrenadors de Catalunya s'han especialitzat en fer tutorials de, de com entrenar amb aquest, amb aquest període eh, les diferents especialitats. No? El, què, què fer amb els corredors de mig fons, què fer amb els saltadors, què fer amb els... I en base a això, doncs, bueno, hem anat donant, donant indicacions, instruccions i cadascú dintre de les seves possibilitats i de la seva voluntat, doncs, ho ha, ho ha seguit més o, o, o, o ho ha seguit menys, no? Ara, Josep, que poden sortir, podeu sortir els que més o menys, tu en aquest cas estàs en un poble doncs, que no hi ha limitació horària eh, per, per sortir, però aquests poden anar a córrer, fer exercicis, però fins ara, confinats a casa seves, és tots els esportistes, tots els atletes en aquest cas, o són de velocitat o són de llançaments, oh, m'entens? Eh, és difícil això, fer-ho amb un menjador de casa. Bé, hi ha, hi ha, més que tot hi ha les rutines de, de preparació física, les rutines eh, per internet n han, n han sortit un, un fotiment no? i te donen diverses opcions, però bàsicament és, és més condició física que no pas preparació tècnica, no? eh, programes de cardio, programes de, de, de potenciació, de musculació, una mica sense aparells, em uh, vengint hi ha molta cosa a, a, a fer i moltes maneres de, de, de mantenir, de mantenir el, el to muscular i la motivació. I, no sé si vares veure que fins i tot es va proposar fer un, un decaattló, un decatló fet a casa. Va sortir Va ser una proposta de la Federació Espanyola i bé, ha sortit per TV3 i així, doncs, no sé, adaptar, adaptar les proves, no? Com, com fas uns 100 metres des de casa? Doncs si amb una cursa de 100 metres calcules que fas 42 recolzaments, doncs et cronometres 42 passos molt ràpids sobre el lloc i, i això és una cursa de 100 metres. No? Com fas un 400? Doncs, si un 400 dura un minut, fas durant un minut prorometrat a veure quants recolzaments fas i així successivament anem fent aproximacions de, de, de, de, de, de qualitats o de característiques de cada prova. No? La prova de tanques doncs et poses estirat a terra amb una cama avançada, que és la cama d'atac, i una cama de recollida, i, i, i fas el, el, el gest d'atacar i de recollir doncs, tantes vegades com faries amb una cursa i ho cronometres, no? El salt de llargada, doncs el fas de salt de llargada a peu junts. Saltes 3 metres, com a molt, o 2 metres i mig, això amb qualsevol menjador ja hi ha un espai suficient, no? I així successivament, doncs, eh, fins, a, fins a completar les deu proves aquestes. No m'imagino que m'expliquis com es fa el menjador de casa el llançament de martell, per exemple. Eh, i el, el, el, el llançament de martell no forma part de la prova combinada, però eh, per al llançament de disc, doncs, ja no me'n recordo com ho feien, però hi havia una, una, un gest determinat, un gest tècnic determinat, el doncs, que, que l'anava repetint unes quantes vegades. Igual que, per exemple, per saltar perxa, doncs eh, et posaves amb inversió contra una paret i feies flexions eh, unes quantes vegades no, no sé, tot, tot, eh, que tingui una certa relació. Igual que també es va fer no sé si ho va seguir en el seu moment el, el, la campanya aquella jo me corono per intentar eh, córrer un, un temps determinat a uns quilòmetres determinats des de casa eh, i, i, i bé doncs, o, o els que tenien la sort de disposar d'una cinta, o, o els que tenen una mica de, de, de pati o una mica de, de, de menjador terrassa, doncs anant donat voltes a casa durant un temps o uns quilòmetres. No sé, es va fer famós en aquella època eh, un ultramaratonia ultra xinès que, que van ser els primers de tan quarantena doncs que, que, que va córrer, no me'n recordo més d'una marató donant voltes al menjador de, de casa seva, vull dir que no, no tenia més espai doncs cada, cada volta li durava quatre segons doncs es va passar quantes hores donant voltes en allà això també en, entrenes a vegades la, la, la voluntat saps la, la, la motivació la, la ment és, és, és molt poderosa no? vull dir, si tu, te, si tu dius vaig estar una hora, vull estar una hora donant voltes a, a, a la taula del menjador de casa, doncs, bueno, si la teva mena està prou preparada, doncs ho pots fer. No? Déu-n'hi-do, Josep, quines històries. Suposo que ja a nivell més, més pràctic, una aturada de gairebé dos mesos, els esportistes l'han de notar, i, i molt. Ja ho feu quan esteu fora de temporada, a fer una aturada de competicions, però suposo que cada dia s'entrena d'una manera o d'una altra. Això es notarà molt, no? Sí, sí, sí. De fet, eh, la Federació Catalana que ha fet una espècie de, de proposta de retorn a les competicions ja calcula que quan, que quan arribi el, el, el moment de poder fer la competició ha de ser, crec que han calculat sis setmanes després del període en què puguin començar a fer activitat. La, Durant aquests... Hi ha ja, ja, un, un temps mínim per poder-se poder posar a punt. Durant aquest temps, i els que venen, hi ha multitud de competicions, vosaltres en soleu fer moltes, organitzar moltes des del Club Atlètic també, però totes han quedat, òbviament, sospeses. Què és el que s'haurà de, de córrer en el temps? Teniu ja previst un calendari? I aquestes proves que soleu fer vosaltres, que són, són importants i que són maques, les heu traslladat amb algun altre lloc? en algun altre moment de, de l'any? Nosaltres no, no, les proves que hem hagut de suspendre s'han suspès i es deixen ja per l'any vinent Vull dir la, a nivell de, de, de, de club atlètic i àrea d'esports de l'Ajuntament doncs, per exemple el míting internacional de l'atisme ja directament el passem a l'any vinent la, cursa, la pujada del Far de Sant Sebastià doncs, se suspèn fins l'any vinent la cursa de Calella encara està amb una mica d'interrogant l'últim cap de setmana d'agost i veurem què passa i la que també, en principi, treballem amb la idea de que es pugui fer és l'oncotrail, que ja és el mes d'octubre. A veure com, com estem, però en funció de, de, de, de les normatives sanitàries que ens imposin, doncs, veurem a veure si es poden fer adaptacions, si es pot fer tal com es feia o, o, o, o què haurem de fer. Mm. són, això... són incògnites. Em van parlar fa uns dies amb en Lluís Comet precisament per parlar de, de l'Encotrell i ens ho va explicar a tots els nostres uh, oients. Uh, jo no sé a nivell de, de club aglètic, és un club uh, bàsicament amateur, això es nota també amb la, el moviment econòmic de l'entitat pot fer perillat, trontollar l'estructura d'una entitat uh, un, un confinament com aquest uh, un estat d'alarma Bé, això hauríem de parlar-ne més amb el, el tresorer, però de totes maneres hi ha la, la, la contrapartida, també hi ha menys, menys despeses, no, no, no has de desplaçar-te, no tens, no tens l'embaletisme, clar, tens un campament d'Espanya a l'altra punta i, i tens un viatge d'avió, tens un allotjament que tu has de pagar-ho tu... Ah, per un, per un costat hi haurà menys ingressos, però per l'altre també hi haurà menys despeses, però ara en aquests moments mm. no em veig capaç de, de, no. de, de valorar quin pot ser el, el balanç final de temporada de de l'aturada aquesta. Comentàvem el fet d'anir-te de, de, de a tu i parlar-ne, però sabem que tu et dediques a la part esportiva, òbviament, i no a la part econòmica, que no sé si aniríem millor o no aniria millor, això no hauríem de parlar amb el tresor de, de l'entitat, eh, també molt bona gent que dediquen el seu temps al, al club eclètic. Eh, és, és òbviament una situació estranya, no sé si tu et podies arribar a imaginar que arribaríem amb aquest punt, quan tot això començava i se'n començava a parlar, Josep. No, la veritat és que no, és una, és una situació que ens, ha, que ens ha superat a, a, a, to, a tothom, vull dir que és, és, és, una, és una cosa que encara moltes vegades dius ostres, però pot ser que, que, que ens estem trobant amb aquestes coses. No? Mm, els I, bueno, els ara, companys de l'àrea d'esports... Encara... Esteu, esteu treballant també, feu teletreball tots o hi gent? Sí, sí, a l'àrea d'esports i, i, bueno, se'ns se se complica la, la, la, la feina i, bueno, ara, per exemple, que estem ja eh, pensant en, en, en l'obertura de les instal·lacions, doncs també tot, tot, és, tot és incògnita, tot és eh, començar a redactar normatives d'una cosa que no, no, no t'hi has trobat mai, no? i per veure d'intentar adaptar-se lo millor possible a les normatives que ens imposen sanitàries amb els recursos que tenim nosaltres i, i, i a veure com, com, com ho farem. Però hi ha una sèrie de coses que tenim clares de que, de que no podràs agafar i dir que em vaig entrenar sinó que hauràs de demanar-ho prèviament, t'hauran de donar hora, hi haurà un, uns, unes limitacions de, de foro... Eh, no es podran fer servir vestidors, no es podran fer servir gimnàs, no es podrà fer servir lavabos, cada esportista haurà de portar la seva mascareta els seus guants recomanar la federació fins i tot ulleres i les seves eines de desinfecció vull dir que és, és una situació totalment que digui vostres surrealista no? però perquè dius impensable, és una cosa totalment impensable que si ens ho haguessin explicat fa mig any, n'haguessin tractat de, de, de, de boig. De ben segur que ens haguéssin tractat d'aquesta manera. També estem molt acostumats a veure per l'estadi municipal eh, moltes eh, seleccions o equips estrangers que venen a fer un estatge o alguna cosa. S'han hagut de cancel·lar durant aquest temps? Bueno, s'han hagut de cancel·lar totes. Totes, <ríe> Perquè, però n'hi havia, no, havia moltes, vull dir, no? Sí, sí, sí, hi havia, crec que eren 18 equips estrangers que venien que ocupaven, doncs, cinc setmanes des de, des de finals de març fins al principis de maig evidentment, tots tots han cancel·lat. Alguns, fins i tot, han dit a veure si, si les coses s'arreglen, a veure si podem venir a la tardor, però veurem. Veurem a veure com està el tema de de poder-se poder moure entre països i tot això serà, serà complicat. Demanar-te que facis un pronòstic tal com està la cosa, que no sabem si estem a la zero o la fase 1 o quan estarem amb una mica, demanar-te tu que facis un pronòstic de quan podreu tornar amb una normalitat relativa, eh, suposo que és difícil i complicat, no? És difícil i, per el que sembla, doncs, la, la, normalitat, la, la normalitat que veurem serà diferent a l'anterior. La, quan, quan, quan arribem a la normalitat eh, final, doncs, eh, no sé, estem veient, estem veient per exemple, que la Xina doncs, la normalitat és viure com abans però amb, amb mascaretes. No sé si, si arribarem a en aquesta situació de dir podem fer exactament lo mateix però amb mascaretes per, per protegir-se i, i clar, el tema de la, de, la, de, la, de, de la separació entre les persones segons quins esports, no sé com s'ha de fer de fer lluita lliure o boxa o, o un esport i mantenir distàncies M'ha deia l'altre dia un company que si m'emmessi li fan els dos metres de diferència, marcarà gol cada vegada és una... És una broma futbolística, però que sí, sí. en aquest cas a vosaltres no sé si us serveix per algun esport determinat o no. <ríe> Josep, parlem una mica, ja amb els darrers instants, m'has parlat molt d'atletisme, però què està fent en Josep Massa com persona, en Josep Massa, amic meu? Que, què fas? T'has dedicat a la lectura, a mirar pel·lícules, a treballar a l'hort? Molta gent està fent obres a casa seva i no s'atura. Uh, clar nosaltres, per sort o per desgràcia, Vivint en una, en una casa tan i tan gran com la nostra, en aquí no, no, no s'acaba no mai la feina. Vull dir que una vegada he fet el teletraball als de matins, que ja intento fer l'activitat física abans. Vull dir, avui a, la, a 3 quarts de set del matí Ja m'ha tocat el despertador per anar a fer 35 minuts de córrer i podem a dutxar abans de les 8 començar començar la feina. Doncs eh, faig l'activitat física abans cap de setmana és diferent ja pots fer-ho amb, amb un altre horari però quan acabo l'activitat en aquí, doncs mira, aquesta tarda tenim dues eh, xerrades eh, i ha la, la reunió de l'Associació de Turisme Rural de Girona per un costat i per l'altre una formació sobre, sobre, sobre la comercialització de productes també a, a, a en el sector de la microempresa i així no? que entre els membres de la família i i, i, i veurem com ens ho distribuïm per participar-hi, no? però a part d'això clar, feines de pintura feines de jardineria de l'hort i així, i sí, encara perquè no ens autoritzen en el al bosc si no ja, ja, ja seria el nou amàs ja no tindríem hauríem de posar, de, de posar a l'ordre amb, amb, amb què fer les coses i a més a més aquesta primavera, no sé si us trobeu per aquí eh, amb altres indrets però està més espectacular que mai mm entre cap legut i així, doncs, doncs les, les, la, la gespa i les flors i tot està i, eh, espectacular, les rieres aquí les rieres estan corrent ara el mes de, de, de, de maig com mai, baixen les rieres no sé, tenim un, sal, un saltant d'aigua allà entre la frontera, entre la pera i Flaçà que, que, que, que, que baixa de gom a gom, ostres increïble, no? No tenim pas massa temps d'encantar-nos de, de, de, de, de, de, i bueno, eh, també hem aprofitat a vegades per eh, reorganitzar records, eh, fotografies de un munt de coses, vamos, Josep, que, sí, sí. que es poden arribar a fer. Tenim eh? temps de tot, menys, menys de veure la televisió, que, que, que no paga la pena veure-la. La es compra la, pena, no. la ràdio encara, però sí. la televisió no. I tallar la gespa cada quedar tres dies, això també, perquè el ritme que anà en la pluja creix immediatament. Però estic molt d'acord amb el que deien Josep ara mateix, és espectacular la natura, els que podem sortir tenim la sort de poder Moure'ns una mica de veure aquestes rieres de casa nostres boscos estan impressionants, encara que ens caig una mica d'aigua, està preciós. Josep, no sé si ens vols comentar alguna cosa més a nivell personal, a nivell professional, per als nostres oients en el dia d'avui. En principi em sembla que ja, ja hem parlat una mica una mica de tot. Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant de, de l'atisme, d'esports i del que convingui aquí a la nostra sintonia. Josep, des d'aquí de, una abraçada molt gran i gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies a vosaltres.